то виколи його, бо краще тобі втратити око, як мало б твоє тіло піти в пекло. Каби це був непослушний бунтар, хотів усю громаду роз'єднати і до нещастя привести. А вже два рази мали ми нагоду переконатися, що лише слухняністю старшині і єдністю ми обминули татарської неволі. Тепер ми безпечніші, як були спершу, але це вам нічого не поможе, коли не будемо пильнуватись. Ось ми тепер трохи спочинемо, та недовго. Нам треба молотити та молоти. «Ми з весною млин поставимо», – обізвався Петро Книж, перший тесляр між уходниками. «Коли не на рідці, то поставимо вітряк». «Боже, помагай», – каже муха. «Ми звеземо взимку дерево на решту будівель, щоб у кожного блахати». Але перша наша робота буде поставити на цьому місці, де ми тепер молимося, церкву. Коли б я до цього не дожив, бо мені вже небагато належиться на цьому світі, то це я сам складу на серце мої діти як святий обов'язок. Церква мусить бути, а до неї привеземо собі пан з Канева. У нас родяться діти, старші доростають, вінчати пора. А так жити новобранцям без Божого благословення, то не дає Господи. Добре, діду, поставимо церкву. Тепер, мої діти, коли так загосподарювались, коли ми тут не маємо над собою ні старости, ні пана, і ми всі рівні, то зараз виберемо собі старшину. Ви нас вибрали ще в Каневі. Може ви вели діло недоладу, то ось ми всі перестаємо старшувати, Вибирайте інших Не треба нами інших, каже один Старшуйте ви й далі А що ви добре вели діло, то видно з того, що ми починали з нічого А тепер ось що придбали Без вашої мудрої голови були пропали в степу, мов мишенята Охотники в один голос гукали Згода, згода Мені б уже спочити пора Та за ніччю полежати у мене вже ні голова, ні руки на ті, що були раніше, та коли вже така воля громади, то я послухаюся і послужу вам, якщо не руками, то старою головою. Здорову, діду, і оруди далі ми всі слухатимемось. Уся громада розійшлася по домівках, рада й бадьора. Тарас ходив часто своїми лучниками в ліс, а звіра, всякого в лісі було багато. Тепер під зиму стягався він із степу до лісу, де було захисно. Були тут ведмеді, лиси, рисі, куниці, дикі коти. Все це було з дорогим хутром, на яке був великий попит у торгівців. Тарас вибирав щораз іншу смугу лісу, розставляв своїх хлопців рядом, і так переходили ліс з рушницями і луками. До того вибирав Тарас таких, що добре стріляли і кидали ножем у ціль. Хто був не вцілить з лука на тридцять кроків, а ножем на десять в око, то такого не брали, хоч би як просився. Такі полювання були дуже корисні. Зараз на місці здирали зубитого звіра шкуру, приносили до села і сушили на вишці. Але такі лови не обходилися без пригоди, не раз і кривавої. Ведмедя, рись, дикого кабана небезпечно було поранити. Вони, коли відразу не гинули, то кинулися люто на мисливці, і горе тому, хто не міг з дороги зіскочити. Одного разу лучник поцілив на дереві рись, та лише її поранив. Рись, незважаючи на те, що в її боці старчала стріла, скочила з дерева на сміливого ловця і заклала кіхті в його кожух, а зубами добиралася до горла. Ловець кричав несамовито і оборонявся щосили. Піймав звіра за горло і намагався держати його, як не від себе. Рись хопила його кіхтями за обличчя, а зубами зловила за руку. Ловець почув, як кров залила йому лице. Інші прибігли на поміч та не знали, як оборонити, бо стріляти і кидати ножем було небезпечно, а приступити близько таки боялися. Аж прискочив Тарас, схопив рись ззаду за потилицю і проколов ножем. Ловець аж зумлів з болю, йому перев'язали рани і повели додому. Довго мусив він від того лікуватися. Кіндрат Муха хотів після того заборонити хлопцям ходити на полювання. Тарас на силу переконав старого, що до такого мусить кожний звикнути і навчитися, а опісля будуть обережніші. Але Кіндрат настояв, щоб кожного разу з молоддю йшли кілька старших досвідчених уходників. Настали довгі зимові ночі, То то було весело, молодь сходилася з усякою роботою до кількох хат на вечорниці. Тут оповідали собі всячину гарні цікаві казки, загадували загадки, то знову пісеньок співали невперемінно, геть аж опівночі серед жартів та сміхів розходилися по домівках. А як прийшло Різдво, то ходили колядувати і вигадували всяку сміховину. Переодягались за ведмедів, оленів та лисів, за татар та турків, яких у Каневі бачили, на радість усьому селищу. До цього окупоного чотирикутника вели двоє воріт зі сходу від річки і від заходу від лісу. При воротях стояла сторожа, котру посилав журавель по черзі. Охотники знали, що деколи і взимку татарва набігає. Ворота були зроблені з сильних колод.